але відразу ж зрозумів, що сподіванка ця безглузда. Дощ лив, як з ринви, і коли б навіть занесені вітром папірці і лежали тут, то вода б за цей час зовсім позмивала чорнила, та навіть із митих папірців нічого було шукати, бо потоки води, що бігли по двору, мусили б уже давно понести їх за собою. Чи він і з'їв клаптики, яких бракувало, чи їх заніс вітер, Однаково, треба було примиритися з фактом, так чи інакше вони загинули. Не марнуючи часу на даремне бідкання, Найда повернувся в свою келію. Через те, що загублені клаптики ніяк не можна було розшукати, він вирішив спробувати відтворити зміст записки по тих уривках, які лишилися. Взявши товстий аркуш паперу, Найда тонко намазав його медом і наклеїв на нього подібрані клаптики. Тепер записка набрала такого вигляду. «Року Божого від народження панського 1750-я. Раб Божий, козак Запорозький, скарб, ціле життя своє збирав гроші, аби постаткувати дорогій вітчизні мої. Зібрав я червінців, два битих талярів, казан великий, діамантів та різних коштовних речей, казан малий, і все це за у потайному місці. Тому, кому належить визволити край наш зляцької неволі, тому відкриваю таємницю всю. Хай обреще він усе те, що збирав я ціле життя, і хай добуде за його допомогою волю вітчизні нашої. На нього, надіюсь, перс Божий вкаже на нього шлях таємний, від гарду доїдеш до річки С, тому місці, де впадає в неї річка звана. Поверни коня і поїдеш лівим берегом у гору проти течії. Наступного дня надвечір побачиш на лівому березі річки високу кручу, а на вершині її великий сірий камінь, подібний до голови вепра. Вийди на кручу, сядь на той камінь, ніби направе праве ухо, і побачиш а розчахнутий дуб одну поблискавка, а друга, похилившись, пройди під роною, спинися під звідти сто кроків, уперед, там пі, пів списа камінь на тому місці Ра Павла, сонця, 73 кроки, там по, тут ріжок записки був одірваний, на цьому клаптику вона й закінчувалася. Найда взявся до роботи. Перша частина записки збереглася цілком, за винятком кількох слів, котрі він підставив без будь-яких труднощів. Перше змите слово було сумніву, було «закопав», тим паче, що в іншому місці після слів «і все, все стояв початок слова «за», а далі розмазана пляма. Найда підставив і сюди слово «закопав» і прочитав. І все-се закопав у потайному місці. Тільки над рядком зібрав я червінців два, битих талярів, казан великий, діамантів та інших коштовних речей, казан малий, довелося трохи задуматися. Чого два? Два барила, два казани, два мішки? А втім, це не мало особливого значення. Та оскільки далі згадувалося слово «казан», Найда підставив його сюди і прочитав. «Червінців – два казани, битих талярів – казан великий, діамантів та різних коштовних речей – казан малий». Це була величезна сума, і свідомість того, що він може стати володарем всього цього, розпалила ще душі бажання Найде відновити втрачені зміст записки». Далі йшло таке неясне місце. Від Гарду доїдеш до річки С, в тому місці, де впадає в неї річка Звана. Тут знову було дві плями. Для будь-кого іншого було б вельми нелегко на основі таких невиразних даних визначити дорогу, якою слід їхати. Але для Найде це було справою кількох хвилин. Він знав на пам'ять назви всіх малих і великих річок у Запорозькому степу, розташування міст, містечок, селищ і навіть окремих хуторів. Перебравши все це в пам'яті, Найда досить легко відновив назву річки, від якої збереглась лише початкова літера «С». До річки Саксаганки, прочитав він.